ويشهد ان محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله Allahun e madh e falenderojm prej ti ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojm. Gjithashtu falënderimet i takojnë të Madhit Allah, që njerëzimit i adhuroi turpin, ndërsa përshëndetje, selam e salatet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Familjes e ti të tij të ndershme, shokëve të tij Besnik Dhe të gjithë atyrat të cilët e ndjekun rrugën e Tij në ditën e gjykimit. Dëshmoj, deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi Sallallahu Te Alaihi wa Sallam është rob dhe i dërguari i Tij. Atsheh Zan Allahu Azza wa Jall nuk ka kush që ta humb ndërsa atë që humbë allahu subhanahu wa ta'ala pasi që me vetë dëshirën e ti zedhumbjen nuk ka kush që të auzon pas taj të ndëruar dhëzër fjala me emir është fjala Allahut azzavajal u dhëzimi me emir është u dhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallem ndërsa gjërat më të kshia që futen në fe janë ato si shpikje dhe çdo shpikë është bidatë risi, çdo risi është humbje dalalet dhe çdo dalalet humbie përfundon me zjarr të jehenamet, Allahu na ruajt prej tij. Tolp në aspektin etimologjik apo në aspektin gjuhësor do të thot ngushtim, shtrëngim apo heshtje ndërsa në aspektin terminologjik, në aspektin e shariatit islam do të thotë se turpi të bën të punosh gjith të gjitha punët e mira dhe të ndalën nga të gjitha punët e liga, nga të gjitha punët e xija. Për definicionin në aspektin e shariatit islam argumenton edhe fjala e Resulullah sallallahu teala alehi wasallam që thot për nga mbejre a.s. Inë në mimma e dreken nasu min kelamin në buët il ula, i dhalem të stahjifës në amashet. Nga thënjet e për nga mbejreve të më pashëm, është edhe thënja në qoftë se nuk ketë torpë bë gjithë shka. Turpi karakteristikë veqëri e njërzimit, turpi kjo cilësi e cila Allahu Azza wa Gjellë, e dalloi njeriu nga nga kafshët me këtë cilësi Allahu subhanahu wa taala e ka ngritur njeriu dhe e ka ndal e ka e ka ngritur njeriu dhe e ka dalluar nga kriesa kafsh. Pra cilësia e cila njeriu e bën të punojë punë të hshme dhe e largon nga punët e liga. Në ka të reguar Allahu Gjelle Waaz në surën El Araf, ajeti njëzët e dë, se kur Ademi A.S. dhe gruëja e thi hava ngrënën prej pëmës sëndaluar, ju zbulu e vendë të turpi i tyre, dhe kur ju zbulu e vendë të turpi i tyre, me njëherë filluan të timbledhin gjethet e pëmve të gjenetit dhe e thurnin njëra me tjetërën që të ambullojnë vendë të turpin e tyre. Kjo na jebë të kuptojmë se njeriu që nga zana fila e ti tërpërohet të jetë ishveshur. E jo si kur se sot vajzat bia tona që dalin me një veshje të degeneruar, me një veshje të qëroditur. Bia të vajzat tona një kohë kam pas marrëve torpë të dalin para prindit të vetë, ashtu sot si që dalin tështë para të gjithë dë njësë. Andaj i drejtohe më rinisë që e ardhëmja e poplit është në duartë e rinisë që të kemë kujdes nga kjo fitne, nga kësherë i madhë. Sepse për nga mberi sallallahu ta ala lehu a salem. Ne ka tërhejk vrejten neve, neve meshkuj në fjalen e ti kothat ma të rektu fitnë në thënë a dharru halër rrijalimin bërdimin në njësa nuklla fitnë sprov dhe sherr më të madh për burra dhe për meshkuj dhe për gjithë shoqërin pas vdekjes sime sesa gruaja andaj vëllezër të nderuar apeloj tek të këtë gjithë që ta ngritum zërin e ashyers së parin në familjet tona, pastaj në rrethin ku jetojmë dhe dhe në rrethin më të gjan Ta luftojmë të, të jemë kunder kësaj dukurije negative e kanë fjanën pra lakuritsin, sepse gruja vëllahin është ajo e cila, ishka të rëj popujt e me hershëm. Pastaj për tur turpin rëndësin e kësaj cilësia është shumë e madhe se të gjithë dhe pengamberet e Allahot u atërhekin vrejtjen popujve të tyre. Në fjallën e me hëshme që e cekëm në hadithin e Rasulullah s.a.w. ku pengamberi a.s. fa Inë në mi ma e dhe rëken nësëm inë kelamin në buët i lula i dhe alem të stahifës në amashet. Nga thënje të pengamberve të më përshëm është edhe thënja në qovët se nuk ke turpë bë gjithë shka. Ashtu prasi që të të dhe popli, mës pashmore bë gjithë shka prekojt duhet duhet të turprohemi do pika e parë është se prekojt duhet të turpomia të është turpi nga Allahu Azza wa Jael shariaati islam nënzit që të turpromi të prej Allahut me një turp të sinqert thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allah hakal haya turprohuni prej Allahut me një turp të sinqert Më një stahja, amin Allahi, haqqal haja, fel jahfë dhe rrëse vë me wa. Kushtë tërprohet prej Allahut me një torbë të sincert, letaruan koken dhe qka ka në të. Dëmë than, letaruan vesh nga digjimi haram, letaruan shikimin, nga të shikuarit haram, nga të shikurit që ka bë, Allahu Azza wa Jalla të ndaluar dhe let e ruan gojen e ti nga të folurit haram. Vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Wal well, batn wa ma hawa", dhe let e ruan barkun dhe çka ka në të. Përò let e ruan barkun që të mos të fosh në barkun e ti ushqim të ndaluar dhe pije të ndaluara. O ai thekuro el mauta wel bila dhe leta kujton vdekjen dhe shkatërimin total te ksa bote. U men erada al-ahireta teraka zinata ad-dunya. Dhe kush e don, kush e dëshiron ahiretin duhet te lej zbukorit e ksa bote. Themen fa'al zalika faqad istahya min Allah haqq al-haya. E kush i bën te gjitha kto gjera më dë vërtet është të rëpëruar prej Allahot me një të rëpë të sinqërt. I ka dytashtë se prej kujtë do të të rëpërumi, këtu hynë të gjitha, do më hëndë turpëri prej njerëzve, këtu hynë të gjitha sjellet e njerëzve në mestyre. Për shembul, turpi i thëmiut prej prindit, turpi i gruas prej burrit, do më thanë kur të takohen për herë të parë, dhe turpi i njërantit prej djetarit. Dhe pika e tretë është hayaul mar'u minnafsehi turpi njeriu të nga vetvetja e tij. Kush i takon këtij grupi, këtij llojit të turpit, më të vërtetë është në kulminacionin më të madh të turpit. Vlera që sjell apo ka turpi, për vlerave të turpit është se Allahu Azza wa Jall e don turpin. Turpi është morali i Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Inna likulli dinin khuluqan, w khuluq al-islam al-haya. Çdo din, çdo fe e ka moralin e vet, kurse morali i Islamit është turpi. Turpi është prej besimit, prej imanit. Turpi sjell vetëm gjëra të mira. Turpi të shpije për në gjenet, thotë për nga mberi sallallahu aleyhu a salem, el haja u minel iman, val imanu fil gjenë, turpi është prej imanit, ndërsa imani të qënë të shpije në gjenet. Kurse qështjet të cilat të ndihmojnë të jesh i torpëshëm janë dy. Mura Kabatullah, Kur, njeriu, kur besimtari e din se Allahu xhalleu az e ka nën kontroll e ka nën miksyje pra duhet ta dim se Allahu azza wa jall ka gjithëhanën nën kontroll kur ti je vetëm apo me shoqëri kur ti je në dritë apo në errësir gjëra dy që të ndihmojnë të jesh i turpshëm është shukron mirë falëndërimi i Allahut për të gjitha të mirat për të gjitha beqat që nai ka dhën. Dorsa çështjet që nuk llogariten prej turpit janë, nëse kërkohet nga te që ta thuash hakun, që ta thuash të drejtën, që ta thuash realitetin, atëherë mos hezito, por thuj e të vërtetën sepse kjo nuk llogaritet prej turpit. Dhe gjëra e dytë është që nuk llogaritet prej turpit se muslimani duhet nuk duhet të ketë turp gjatë kërkimit të dituris. Aisha radiallahu ta ala anha, në në e besimtarve tha, një me njësa u lënsar, lem jem në ahun në lë hajaen, jetë e fakahë në fiddin, s'ka pasë si kurse gratë e nësarve, sepse nuk indallën të turpi që të pajisen me diturit. Ndërsa një djetar, një komentatorin njohër i kuranit, imam Mujahidi ka thënë, La yatallam al-ilm mustahi wala mustakbir dy persona nuk mund të pahisen me dituri cilt janë ata ai i cili turprohet dhe mendje andaj, e madhe andaj elusum allah subhanahu wa taala çte na bëj prej atyre çe posedojn turp dhe çte na bëj prej besimtarve të sinqert kërkoni falje allahut për veten dhe familën e juaj dhe për të gjithë besimtarët, sepse Allah nështë falësë i madhë, kultu ma të smaun vë staghfirullahi lëjë vë lëkum fë staghfiruhu inëhu huë lëgëfurë rrahim Elhamdo lillahi vahdeh wa salatu wa salamu alamen la nëbije bada, emma bada. Pastaj të ndëruar dhezer të shofim se si ka qenë turpi i të gjithë pe nga mberve dhe i generatave të parat të besimtarve. Turpi logaritet si moral i të gjithë pe nga mberve. Muhamedi sallallahu ta'la aleyhi wa sallem thot për vlaun e ti Musen aleyhi sallam Pra sot si dihet se të gjithë pejgamberët kanë qenë lëzër. Thot Muhamedi alayhi salatu vesselam, vërtet Musa i ka qenë i turpshëm dhe mbulues. Nuk u shehte nga lëkura e trupit të tij asgjë. E mendonin bani Israilet dhe thonin, "Ky që po mbulohet me siguri ka ndonjë tëmet në lëkurën e tij ose nga ose ka ndonjë smundje të organeve." ose ndonjë epidem ndonjë epidemi mir pa Allahu azza wajal embrroi Musa alaihissalam dhe e pastroi dhe tha Allah subhanahu wa taala ya ayyuhalladhina amanu la takunu kal ladhina adaw Musa fabarrahu Allahu mimma qalu wa kan 'inda Allah wajiha o ju besimtar o ju te cilet keni besuar Mos u bëni si ata që e ofenduan, e shajten musen, e Allahu e pastroj musen nga të gjitha ato fjalet që i than. Ndërsa musaj tek Allahu azza o gjellë është me një fam shumë të madhe. Si ishte turpi i Muhammedit sallallahu ta ala aleyhi wa sallemë? Turpi është plotësuar me vdekjen e Rasulullahit ala, Sa al al sallallahu alaihi wasallam. Gjat gjithë jetës së tij, gjat gjithë historisë së tij ka plotësuar turp të pazavencueshëm. Ebu Sa'id al-Khudri në shoqëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: Kan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashad haya'an min al-'adra'i fi khidrha. Turpi e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam Ishte shumë me i lart se sa i vajzës beçare kur të takohet për herë të parë në dhomë me burrin e saj. Kjo ishte turpi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ta shohim se si ka qen turpi i të parëve tan. Selefu nasali, gjenerata e art, gjenerata e pastër dhe e mirë. Shembuj ka të shumtë, mirëpo ne do ta cekim vetë, vetëm një. Por gjeneratorat brezat e par ishin ata te cellet morën turp nga Muhamedi. Pra, e trashëguan këtë celësi te të turpit nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin shumë te të turpshum. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pe shokun e tij, Uthmanin radiallahu taala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij thot, turpin me te sinqert e ka pas Uthmani. Kurse Muhamedi dhe me lajket, kurse Muhamedi sallallahu alei dhe me lajket uturproshin prej Uthmanit radiallahu taala anhu. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: Ila astahi min rajulin tastahi minhu almalaike. A mos turprohen të prej një njeriu, që me lajket turprohen prej tij? Pra është fjala për për Uthmanin radiallahu taala anhu. Allahu pra në bëf pre atyre që ka një tërp të sinqert e në agradof në një shkall të lartë në gjënët, inë Allahe o melaike të hujë sallu në alin nëbi, ja e juhëllë dhina amanu sallu alejhë, sallu alejhë vë sellimu alejh, teslima,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 ربنا اخليه ربنا اخل لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه